Eskerra Bertzaleak bat egiten du biharko hainbat sindikatuk eta gizarte eragilek egindako manifestazio deialdiarekin. Murrizketa sozialen aurkako manifestazioan egongo da Eskerra Bertzalea ere Bilbon. Espainiko gobernuak ezarritako eskubide sozialen eta lan eskubideen erabateko murrizketa eta desmantelamendu politika etengabe salatu eta erantzun beharra dagoela uste dugu. Horretarako beharrezkoa da herritarren, sindikatuen, eragile sozialen eta eragile politikoen indarrak biltzea eta kalera ateratzea. Biharko manifestazioa aukera ezin hobea da erantzuna gure esku hartzeko eta horrela izango da martxoaren hogeita an Hego Euskal Herrian deituta dagoen greba orokorra ere. Ezkerrabertzalea hor egongo da Erantzun mobilizatzailea biderkatzeko lanean, herritarrekin eta eragile sindikal eta sozialekin batera. Baina ez hori bakarrik. Erantzuna ematearekin batera, behar beharrezkoa dugu Euskal Herrian beste eredu ekonomiko bateransko eraldaketa eraikitzea. Justizia soziala, ekonomia erreal produktiboa, erritarren eta langileriaren eskubideak eta ingurumenarekiko errespetua ardatz modura edukiko dituen eredu hori eraikitzeko buru jabetza, ekonomiko eta politikoa behar dugu. Beste eredu hori eraikitzeko erabakimena daukagu eta erantzun mobilizatzailearekin batera hori lantzeko konpromisua dauka ezkerra bertzaleak.